Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава п'ята. Рівне місцевість закінчується, земля стає пагорбистою. Огружі порідшали, а зелень тепер блідіша. Всі ознаки того, що високі рівнини близько. Ми спиняємося в Хейгу, щоб заправитися. Розпитуємо, чи можна якось перебратися через місулі. Десь між Бісмарком і Мобріджем. Працівник цього не знає. Вже жарко, і Джон з Сильвією кудись пішли, щоб зняти термобілизну. Я змінюю в мотоциклі мастило та змащую ланцюг. Крізь за моїми діями спостерігає з якоюсь нетерплячкою. Недобрий знак. У мене болять очі, каже він. Від чого? "Від вітру. Пошукаємо тобі окуляри. Усі разом заходимо до крамниці по каву й булочки. Усе тут для нас нове, окрім нас самих. Тож цікаві, ми мовчки роззираємося, чути уривки розмов відвідувачів, які, схоже, давно знайомі одне з одним, вони роздивляються нас, бо ми тут нові. Далі в іншій крамничці я знаходжу для нас похідний термометр і окуляри для кріса продавці з крамниці промтоварів також не знаю короткої дороги через Міссурі. Ми з Джоном вивчаємо карту. Я сподівався вишукати якусь неофіційну переправу, пором чи місток, а чи ще щось таке на цьому 150-кілометровому відтінку. Та знати з усього тут нічого немає, бо і на тому боці нема до чого добиратися. Уся та територія – індіанська резервація. Домовляємося їхати на південь до Мобриджа і там переправитися через річку. Дорога на південь покручена, вузька, горбиста, бетонка, просто жахлива. До всього в обличчя дме сильний вітер, сонце сліпить очі, а назустріч мчать великі вантажівки. Ці горби скидаються на відомий атракціон, спершу згори вниз машини розганяються. А тоді перед підйомом сповільнюються, зненацька вигулькують перед тобою, і це дуже нервує. Перша така вантажівка мене по-справжньому налякала, адже я не буду до цього готовий. Тепер опанував себе і вже готуюся заранньо. Небезпеки немає. Лише накочує суха, жарка повітряна хвиля. У Херрейді Джон зникає кудись попити водички, а ми з Сильвією та Крісом знаходимо в парку затягнок, збираючись відпочити. От тільки не вдається. Щось змінилось, а я ніяк не доберу в чому річ. Вулиці тут широкі, навіть ширші, ніж треба. У повітрі пилюга, Численні пустирі поміж будинками позаростали бур'янами. Навіси з листового заліза, водокачка, усе як і в інших містечках, Однак якісь тут вони не впорядковані. Усе більш занепало, та наче механічніше. Поступово до мене доходить в чому причина. Усім байдуже до порядку в місті. Земля тут більше не цінується. Це типове містечко Заходу. У закусочній AW міста Мобридж ми обідуємо. Підживившись гамбургами, і молочним коктейлом із солодом, далі спускаємося головною вулицею в густих потоках машин, і внизу, коли підніжжя пагорбка, бачимо її – Міссурі. Плин річковий здається якимось дивним, горбисті береги позаростали травою, а вода до них ледве доходить. Я обертаюся, поглядаю на Кріса, однак того, здається, побачено не дуже цікавить. Ми спускаємося схилом на берег, гуркочимо по мосту і дивимося на річку крізь моготливі баляси поруччя. Ось ми вже і на другому березі. Довго. Дуже довго заберемося ми на схил. А далі перед нами простягається інший край. Парка не позникала. Ні кульщика, тобі ані деревця. Схили такі розлоги, що Джоніг мотоцикл попереду видається мурахою яка повзе по зеленому підгір'ю. На вершинах пагорбів проступають оголені скалясті породи. І якась природна чипужність відчувається тут в усьому. Коли б ці землі були покинуті, вони мали б занедбаний захаращений вигляд не зосталися б обрубки старого бетонного підмур'я, фарбовані металеві уламки, прути. Дроти з бур'янами на місці Дерну, де щось намагалися зробити. Тут нічого цього немає. Не доглянуто, ні. Просто не загріджено. Такою вона, певно, і мала бути завжди. Земля резервації. По той бік скель вже нема дружелюбного механіка мототехніки, і я вже з побоюванням думаю, чи готові ми до такого. Як станеться щось, будуть непереливки. Рукою перевіряю температуру двигуна. Доволі прохолодний. Вимикаю щеплення і даю байкові якусь хвилину котитись. Ану ж послухаю, як він працюватиме на холостих. «Хе!» – потішний звук. Знову повторюю маневр. Потрібен деякий час, щоб зрозуміти. двигуні річ. Це відлуння від скелі попереду. Його чутно тоді, коли я стишую газ. Хм, комедно!» Роблю таку штуку двічі-тричі, крізь цікавиться, що не так, і я даю йому послухати луну. Хлопець ніяк те не коментує. Мій старенький двигун дзвеніть на мугаманеці з дрібняками, не наче сила копійок пересипається там усередині. Звук жахливий, але то просто так даринчать клапани. Як тільки звикнешся з ним і навчишся його діагностувати, автоматично чутимеш неполадку. І якщо різниці не вловив, тоді все добре. Цим звуком я намагався зацікавити Джона. Однак марно. Він не чув нічого, крім шуму. І бачив лише машину та мене з замащеними інструментами в руках. Ото й усе. Нічого з того не вийшло. Він і справді не бачить, що відбувається навколо, і йому ані трохи не хочеться дізнатись. Він настільки цікавий знати, що там щось означає, скільки охоче знати, що воно таке. І це досить важливо, що саме так він усе бачить. Мені знадобилося чимало часу, щоб отиропити цю різницю, а для Шатокви важливо пояснити її. Мене так спантеличила його відмова навіть думати про будь-який механізм, що я все не здужав підібрати ключик до нього, щоб зацікавити, і ніяк не знав, із чого почати. Я подумав, що варто дочекатися, коли з його мотоциклом щось станеться. Тоді я допоможу відремонтувати і таким чином зможу зацікавити його. Одначе помилився, Боже не розумів відмінності в наших поглядах на речі. Якось у нього почало слабнути кріплення керма. Казав, що не дуже сильно, і лише коли міцно натискає на ручки. Я попередив, як затягувати мешгайки. Не користуйся розвідним ключем, бо пошкодиться хромове покриття і почне вкриватися і рожею. Він погодився скористатися моїм набором накидних ключів і торцевих головок. Коли він привів байк, я витяг свої ключі, але потім зауважив, що загвинчування не допоможе, бо кінці розрізних гайок щільно зімкнені. Ти маєш підкласти прокладку. Яку прокладку? Це тонка пласка смужка металу Треба надіти її на руків'я Попід хомутик І знову туго затягти Такі прокладки використовують Щоб відрегулювати різні механізми О, воно що, сказав він І видно було його цікавість Гаразд А де їх можна купити? А, у мене тут є трохи, сказав Я рада подаючи йому блишанку з-під пива Він спершу не втропав «Як? Хіба бляшанка?» «А вже ж», – сказав я, – «найкращий у світі матеріал для прокладок». Адже подумав, що вчинив розумно. Не потрібно пертися куди та й економія часу і грошей. Однак, на моє здивування, він нічого в цьому розумного не побачив. Поволі став ухилятися від ремонту, відкручуватись, і не встиг я добрати, що з ним таке, і як він вирішив не зовсім кріплення керма? Наскільки мені відомо, кермо в нього досі ослаблене. Лише тепер я розумію, що тоді він таки образився. Ха, ще пак, адже я наважився запропонувати полагодити його новий БМВ за 18 сотен доларів півстолітню гордість німецької майстерності механіки за допомогою огризка від старої пивної бляшанки. Ах, дюлліпер, ах, дорогенький ти мій. E, відтоді пролагодження мотоцикла розмов у нас з ним було небагато. А може і взагалі не було. Щойно починаєш тиснути на нього з цього приводу, як сам не від чому злустишся. Варто пояснити, що алюміній, з якого виготовляють певні бляшанки, м'який і в'язкий метал, тому ідеально придатний для нашого діла. У сиру погоду він не окисляється його поверхню завжди вкриває тонка плівка окису, що вберігає метал від дальшого окислення. Годі знайти краще. Інакше кажучи, будь-який щирий німецький механік з півстолітнім стажем зробив би висновок, що таке специфічне розв'язання наявної проблеми є ідеальним. Спочатку я був подумав, що варто Пробратися до верстака, вирізати з пивної бляшанки прокладку, обчистити від фарби, тоді повернутися і проголосити, що нам пощастило, бо я дістав останню імпортну з Німеччини. От так би все і вирішилося. Особливо прокладка з особистої комори барона Альфреда Круппа, який, попровидимий зиск для себе, продав її нам. Джон від того гетя шоленів би. Ця фантазія про прикладку від самого крупа мене якийсь час тішила. Однак потім подьміннішала і навіть стала неприємно. Натомість повернулося те попереднє відчуття, про яке я вже згадував. Тут криється щось вагоміше, ніж видно оку. Коли слідкуєш за такими невідповідностями доволі довгий час, находять неабиякі откровенні. Цього разу я відчув, що тут є щось набагато більше, ніж просто те, що можна, не роздумуючи, прийняти заслуженим. Тож заходився я шукати причини і наслідки, щоб, як звичайно, з'ясувати, у чому ж розбіжність наших з Джоном поглядів на цю милу штучку – прокладку. У механіці таке трапляється повсякчас, коли тебе неначе збито стропи. Отак сидиш, оп'явшись очима перед себе, і сушиш голову, Шукаєш навмання нову інформацію, відходиш, вертаєшся, а там дивишся, починають вигулькувати непобачені раніше чинники. Спершу не чітко, а далі все виразніше, окреслювалось пояснення. Саму прокладку я бачив інтелектуально, раціонально, умоглядно, беручи до уваги лише властивості металу. А Джонс приймав її безпосередньо та інтуїтивно. У мене підхід з погляду прихованої основи, а він міркує з погляду зовнішньої подоби. Я бачу суть дії прокладки, він, яка вона на вигляд. Ось так я й дійшов до розуміння нашої розбіжності. Коли бачиш, яка на вигляд прокладка, як це було в нашому випадку, з'являється якесь розчарування. Кому ж сподобається знати, що чудову надскладну машину лагодитимуть якимось непотребом? Я, здається, забув сказати, що Джон – музикант, барабанщик. Учасник кількох гуртів він непогано заробляє на концертах по всьому місту. Певно, про все він думає так само, як про свою роботу. А про неї, насправді, він взагалі не думає. Він просто її робить. Існує в ній. І налагодження свого мотоцикла за допомогою пигної бляшанки він відреагував так, як відреагував би на те, як хтось вибився з ритму, що його він задав. Це для нього як стороння перешкода, тож більше з цим він не хотів мати справу. Попервах, такі розбіжності здавалися незначними, проте згодом вони посилювались, допоки я не почав розуміти, чому раніше не зауважував їх. Бувають речі, які пропливають повз твою увагу, тому що вони занадто малі. А от «завеликі» відразу впадають в око. Обидва ми дивились на те саме, бачили те саме, говорили про те саме, і думали, от тільки дивився він, бачив, говорив та думав у цілковито іншій площині. Насправді він не цурається техніки, просто в тій своїй іншій площині він сприймає її в спотвореному вигляді. І це відштовхує його. Вони просто не сходяться. Він усе пнеться підлаштувати її під себе, не завдаючи собі клопоту, бо дай якось раціонально обмислити наявне, Та все не знаходить точки сходження. Врешті, здається, відштовхує все це і таврує прокльонами оту болтогайкову химеру. Він не вірить, чи не хоче вірити в те, що у світі існують речі, зійтися, з якими не напружуючись неможливо. Оце і є його площина не А я з біса квадратний, коли весь час торочу про ту механіку. То все лише деталі, їхні відношення, аналіз, синтез і визначені суті речей. І насправді цього всього тут немає. Воно деінде то тільки здається, що воно тут, бо існує аж за мільйони кілометрів звідси. Ось що це все означає. А він перебуває посеред цієї площідної розбіжності, яка лягла основаною в усі культурні зміни 60-х, і, гадаю, досі чинить вплив на формування особливого світогляду сучасника. Це спричинилося до конфлікту поколінь. З'явилися слова «бідник», «гіпі», і тепер стає очевидно, що названа площина – це не мода, яка за рік чи два здиміє. Вона залишиться надовго, бо це серйозний і важливий спосіб дивитися на речі. І тільки здається, що він розминається з розумом, порядком і відповідальністю. Насправді це не так. От тепер ми дійшли до суті. Ноги так затерпли, що аж болять. Я їх по черзі випростовую, потягую в один бік, у другий розминаю. Це допомагає, хоча при цьому напружуються і стомлюються інші м'язи. Тут виходить наяв конфлікт різного бачення реальності. Той світ, який ми його бачимо тут і зараз, хоч би що там казали про нього науковці, це і є реальність. Так його бачить Джон. Але світ, що його відкриває наука, також є реальність, незалежно від того, яким він може здаватись. І людям із Джонової площини треба робити щось більше, ніж просто ігнорувати його, якщо вони хочуть зберігти своє бачення реальності. Джон це зрозуміє, коли згорять контакти. Отож і зажурився він, коли не зміг завести мотик. То було вторгнення у його реальність утворилась пробояна в його спонтанному підході до життя. А прийняти це він не наважився, бо весь триб його життя опинився під загрозою. В певному сенсі його охопив той самий гнів, що його відчувають науковці до абстрактного мистецтва, чи, принаймні, відчували раніше. Це теж не вписувалося в їхній триб життя. А насправді існують дві реальності – одна, безпосереднього художнього сприйняття, друга – наукового пояснення в основі. І вони не збігаються, не підходять одна одній, та й по суті практично не мають нічого спільного. Ось така ситуація. Сказати б, тут є маленька проблема. На одному з перегонів від людної дороги ми бачимо самотню продуктову крамницю. Усередині, в дальньому закутку, ми всідаємося на якісь коробки – і п'ємо з бляшанок пиву. Мені таки дошколяє утомати білю спині. Я відтягую коробку на стовпець і прихиляюся. У Кріса такий вираз, наче йому недобре. Довга важка днина позаду. Ще в Міннесоті я попередив Сильвію про те, що другого чи третього дня варто очікувати спаду настрою. Ось і дочекалася. Міннесота. Коли ж то було? П'яна, як чип жінка купує пиво для якогось чоловіка, що залишився в автівці. Ніяк не вибере Марку напою, і дружина власника крамниці, що обслуговує її, вже закипає від гніву. Жінка замислюється, а тоді бачить нас і махає рукою, запитуючи, то не наші мотоцикли стоять на дворі. Ми ствердно киваємо, а вона каже, що хоче покататись. Я відвертаюся, нехай з Джоном балакає. Той чемно відмовляє, однак вона не відстає, вже за прогулянку пропонує один долар. Я кидаю якісь жарти, які нікого не смішать, тільки погіршують і без того кепський настрій. Ми виходимо знову на двір, до бурих пагорбів і спеки. Знесилені ми добираємося до Леммона. У Балі дізнаємося, що південніше є добре місце отапоритися. Джон хоче поставити намет у парку в середмісті, одначе така пропозиція здається дивною і дуже сердить Кріса. Я зараз такий зморений, що навіть не годен пригадати, коли ще так почувався. Інші так само. Але ми бродимо по супермаркету, вибираємо щось із продуктів і ледве-ледве промощуємо закупки на байки. Сонце вже на вечерньому прузі. Ще трохи й смеркатиме а за годину з Про проте ми щось ніяк не вийдемо. Чого ми бавриємось? Їдемо, Кріси! Не кричи на мене! Я готовий! По ґрунтовій дорозі ми виїжджаємо з Леммана і сунемо, здається, цілу вічність, хоча навряд чи довго, адже сонце ще не сіло. Місце для табору порожнє. Гаразд, нам залишається півгодини денного світла, а сил вже немає. Тепер найважче. Я стараюся розвантажитись якомога швидше, але від виснаження так отупив, що кидаю все просто коло дороги, не помічаючи, як же невдало ми обрали місце. Потім розумію, що все продуває вітром. Це вітер з високих рівнин. Навкруги напівпустеля. Все вигоріло і сухе. Є тільки озерці чи то ставок. он там внизу. Вітер дме, аж ген звідки понад озером і хльоскає нас шпаркими поривами. Вже похолоднішого. За 30 ярдів від дороги стоять якісь чахлі сосунки, і я прошу Кріса перенести речі туди. Та він не реагує, плентається до ставка, я перебираюся з речами сам. Бачу побіжно, що Сильвія ладнає щось схоже на похідну кухню, хоча стомилася так само, як і я. Сонце сідає. Джон назбирав гілля, але воно надто товсте, ще й вітер дме, тож важко запалити багаття. Треба б трісок нацюкати. Я вертаюся по підсосній і в сутінках порпуюсь в речах, шукаючи мачети. Але ніяк не знайду, бо надто темно. Потрібен ліхтарик. Шукаю тепер його, але в темряві пошуки даремні. Повертаюсь, заводжу мотоцикл і під'їжджаю назад, щоб світлі фари знайти ліхтарика. Поволі до мене доходить, що не ліхтарик мені потрібен, а мачете, а він лежить перед носом. Поки я був відсутній, Джон розпалив вогнище, і я взявся розрубувати товстіше гілля. Вигулькує крізь Ліхтарик у нього. Коли ми вже їстимемо, скиглить він. Як тільки вечеря буде готова, кажу я, а ліхтарик лишай тут. Він знову зникає, забравши ліхтарика з собою. Вітер ж настільки сильний, що відхиляє полум'я, і бівштекси не смажаться як слід. Тоді з великих придорожних каменів намагаємося спорудити вітро пор, але така пітьма, що не видно, що робиш. Підтягуємо байки та перехресно освітлюємо фарами місцедії. Світло виходить незвичне, Часточки пополу, здіймаючись над багатим, вбираються в яскраве біле і роздмухуються на всі бичі вітром. Бабах. Позаду лунає гучний вибух і чути, як Кріс хоче. Сильвія посмутніла. «Я хлопавки знайшов», каже Кріс. «Я встигаю опанувати гнів і, сумо... і суворо промовляю. Пора їсти!» А він у відповідь. «Мені потрібні сіжники!» «Сядь і поїж!» «Дай мені спершу сіжники!» «Сядь і поїж!» Він усідається, а я намагаюся розрізати стейк своїм військовим столовим ножем, але м'ясо надто тверде, тоді дістаю ніж мисливський і ріжу ним. Потім його відкладаю, а що фара світить просто в обличчя, то я не бачу куди, бо навколо тінь. Кріс каже, що теж не подужує розрізати м'ясо, і я простягаю йому ніж. Він по нього тягнеться, та несподівано перехиливши, та вивертає всю свою їжу на брезент. Ніхто їй слова не мовить. Я не обурююсь на те, що він усе перекинув. Я сержуся, що решта поїздки брезент буде в масних плямах. «Ще є?» – запитує він. «Їж це!» – відповідаю. «Воно ж просто впало на брезент!» «Воно занадто брудне!» «Ну, це все, що є!» Відчуває якусь пригніченість, хочеться лягти спати. А він сердиться і гадає, можна сподіватися на величкою сцени, яку ось-ось отне. Таки починається. Мені не до смаку таке. Еге, шкріси, м'ясо жорстке. Мені все це не до вподоби. Узагалі, все таборування не до вподоби. Це була твоя задумка, відповідає Сильвія, це ж ти хотіла таборитися. Не варто їй було про це згадувати, але ж вона не знала. Ти ковтаєш його принаду, він кидає ще одну, ще, ще, аж поки ти не вдариш його, бо він на це і не прошувався. Та чхати я хотів, каже він. А Сильвія, ти повинен поїсти, мені байдуже. Вибух уже близько. Сильвія з Джоном поглядають на мене, а я немов закляк. Мені шкода, що це почалося, однак зараз нічого не вдію. Будь-яка суперечка все погіршить. Я не голодний, каже Кріс. Йому ніхто не відповідає. У мене болить живіт. Минулося, вибуху не буде. Кріс розвертається і зникає у темряві. Вечеря закінчується. Я допомагаю Сильвії вимити посуд, і далі ми якийсь час сидимо біля вогнища. Фари вимкнули, щоб не сідали акумулятори, та й світло їхнє неприємне. Вітер ущух і відбагаття тепер посвітлішало. По якомусь часі мої очі звикають. Їда і злість трохи зняли в тому. Кріс ще не повертається. «Гадаєш, він просто виридує?» – питає Сильвія. «Е, я ж відповідаю, але річ не в тому. Поміркувавши, додаю, це термін з дитячої психології, але такий контекст мені не подобається. Скажімо краще, він поводиться негідно. Джон усміхається. А от вечеря була добра, кажу я. Даруйте мені, що він так повівся». «Та все гаразд», – мовить Джон. «Погано тільки, що він нічого не поїв». – Та від цього не захворіє. – Ти не думаєш, що він може заблукати? – Як заблукає, здійме галас. – Тепер, коли його немає і нам нічого робити, я краще сприймаю простіж навколо нас. Ніде ні звуку. Самотня прерія. – Як ти гадаєш, у нього справді були живі? запитує Сильвія. – Еге. – З притиском відповідаю. Не хочеться розвивати тему, однак вони заслуговують на повніше пояснення. Видно відчувають, що тут криється щось більше, ніж сказано. Та ж болить, нарешті, веду далі. Ми його вже разів шість перевіряли. Якось було йому так зле, що ми вже думали про апендицит. Пам'ятаю, перебували ми у відпустці на півночі. Я тільки завершив інженерну розробку, за п'ятимільйонним контрактом. І вона мало не добила мене. Це достоту інший світ. Обмаль часу, псування нервів, і ще суд сторінок інформації, які треба було підготувати за тиждень. Я готовий був повбивати щонайменше трьох людей. Тож ми подумали, чому би його на деякий час не забратися в ліс. Я вже й не згадаю, де саме ми тоді побували. Голова аж закипає від тих технічних даних. А тут крізь криком кричить, до нього не можна було торкнутись. Я врешті зрозумів, що маю хапати його в оберемок і вести негайно до лікарні. Де вона там знайшлася і хатки немає. Але там так нічого й не виявили. Нічого, нічого. Але далі ж воно ще повторювалось. І що сказали лікарі? питає Сильвія. Оце навесні поставили діагноз, початкова стадія психічної хвороби. Що? перепитує Джон. Тепер так темно, що обличчя Сільвії та Джона я не бачу, а образів пагорба і поготів. Прислухаюся, однак нічого не чую. Що йому відповісти, я не знаю, тому мовчу. Коли добре придивитись у високість, можна розрізнити зорі. Але через багаття їх ледь видно. Усе оповила темний густа габа ночі. Сигарета догоріла вже до самих пальців, і я її гашу. А я й не знала, доноситься Сильвіїн голос. Уся злість геть розвіялась. Ми все гадали, чому ти з собою взяв його, а не, дружину. Я рада, що ти сказав про це. Джон підсовує не повністю обгоріли лідровинки ближче до вогнища. «І яка, на твою думку, причина?» – питає Сильвія. Гучно видихнувши, Джон не мог би хотів затлумити її голос, але я таки відповідаю. «Хто знає? Ні причини, ані наслідки, гадаю, сюди не вписуються. Причини і наслідки – результат мислення. А мені здається, що душевна хвороба виникає ще до нього». Таке пояснення навряд чи їх задовольнить. Для мене самого в цій відповіді багато сенсу. Та щоб копнути далі, я занадто втомлений, тому замовкаю. «А що думають психіатри?» – запитує Джон. «Нічого. Я перестав до них ходити». «Як це? А от так?» «Хіба це правильно?» «Не знаю». Немає вагомих підстав говорити, що це погано. Це в мене вже психічне запаморочення. Я про все це думаю, зважую всі за, планую візити, шукаю вже номер телефону спеціаліста, а тоді ходить якесь тьмарина і двері немов зачиняються. Щось неправильне в цьому. Еге, інші теж так думають. Здається, я не зможу триматися вічно. Але чому? питає Сильвія. Не знаю. Просто це, мабуть, тому, що вони не рідня. Дивне слово думаю, раніше я його не вживав. Не рідня, звучить якось по-простацькому. Однак простаки не такі, як вони. Добрі, А тут той самий корінь. А в них у ставленні до нього не може бути справжньої доброти, вони ж не рідня йому. Ось яке воно те відчуття. Старе слово таке, давнє, що здавалося вже усіло десь глибоко. Як змінилося все протягом століть. Тепер кожен може бути добрим. І всі мають бути такими. От тільки колись народжувалися з добротою, і вже інакше не могло бути. А тепер це одаване ставлення, як у вчителів першого дня школи. Та що насправді про доброту знають вони, ті, хто не рідня? У моєї голові знову і знову проноситься «Мейнкайнд» – дитя. Іншу мову, майн кіндер верлітет со спад дург нас тунг вінд, а сістер вальтер м син кінд. Хто пізно так вачиться участничний, то їде батько з ним син малый. Від цього з'являється дивне відчуття. Над чим замислився, питає Сильвія. Над однією давньою поезією гете. Написано її десь за 200 років тому. Колись давно мені довелося її вивчити. Не знаю, чому пригадалась, хіба тільки. Дивне відчуття повертається. Про що вона запитує Сильвія? Я намагаюся пригадати. Їде верхи вночі чоловік по берегу, Дма вітер. Це батько, з сином якого той міцно тримає. І от він запитує сина, чому той такий блідий, а син відповідає: Хіба ж ти не бачиш тату примару? Батько старається сина заспокоїти, мовляв, хто лише край туману, понад водою йому видно, та чути шелест листя на вітрі. А син повторює, що то примара, і батько все швидше і швидше скаче крізь ніч. І як все кінчається? Погано. Дитина помирає, примара перемагає. Вітересь роздмухує жирини, і я бачу, як вражено на дивиться Сильвія. Та то ж інша країна, інший час, кажу я. Тут у кінці дороги життя, і привиди ніякого значення немає. Я в це вірю, і в усе це також, промовляю, споглядаючи чорноту прерію, хоча я і не впевнений, що все це означає. Останнім часом я ні в чому не впевнений, може тому так багато базікаю. Жирини потихеньку вмирають, ми куримо по останній сигареті, крізь десь у пітьми, але я не збираюся його шукати. Джон і Сильвія мовчать. Ураз ми троє опинились на самоті, кожен собі у своєму власному всесвіті. І між нами ніякого зв'язку. Ми заливаємо вогнище і прямуємо до спальників поміж соснами. Виявляється, наша маленька криївка серед сосом ще й добрий прихисток от від вітру і мільйонів комарів, що живуть на ставку. Репелент на них не діє. Я забираюсь у мішок, щоб дихати залишаю крихітну дірочку, вже майже сплю, коли з'являється крізь. Під ногами хрускують голки. Там величезна гора піску. Так, відповідаю, лягай спати. Ти маєш її побачити. Сходиш завтра, глянеш? Ми не матимемо часу. Можна я там у завтра вранці пограюся? Так. Чутно, як він роздягається і лягає в мішок. Далі тиша, а він все крутиться. Кличе мене. Тату, що? Як то воно було, коли ти був маленький? Спив же крісе. Є ж якась межа тому, що я готовий вислухати? Перегодя, чути, різке, переривисте дихання. Це він плаче. Кілька слів б кріса. Він намагався поговорити по-дружньому. Та чомусь слів немає. Слова втіхи більше годяться для незнайомих людей, для лікарів, та не для родини. Ті невеличкі емоційні примочки не для нього. Не те йому треба. І я не знаю, що тут підійде. Із-за сосун виходить повен місяць, і за повільною, терплячою дугою ходу його по небу я годину по годині зміряю свої дрімливиці. Оце втома. І місяць, і щодні сни, і писк комариний, І рвані фрагменти спогадів, Мішаючись впливаються У нереальний втрачений пейзаж. Де місяць сяє, стелиться туман, І я вже скачу на коняті, А крізь зі мною кінь плигає Через ручай, який тече десь По піску до океану, а тоді раз — і все розлітається. Коли це з'являється знов, у гемлі постає ненача людська подоба. Дивлюся — прямо вона щезає. А відведу погляду бік — крає мока бачу — вона є. Я пориваюся покликати, мовити, щось упізнати. Стривай, — кажу, — не треба. Визнати її, бодай, жестом, рухом, Отже, не дати її реальності, якої не має бути. Одначе, постаті тую впізнаю, хоча я визнати цього не хочу. Федер. Це він. Злий дух, божевільний. Зі світу, де немає ні життя, ні смерті. Подоба тане, і я тамую паніку. Рішуче, без натиску. Нехай зникає. Я не йму віри, Іначе, а на потилиці волосся настовбурчується, чи, бува, не кріса кличе його?